І тому провідникові, при тій спішці, яка несподівано відбулася, не прийшло, на думку, віддати документи. Якби був брат Георгій Федорюк зразу написав про все у свою військову частину, можливо, йому були б вислали дублікати його документів, але він того не зробив. Він був радий, що в себе вдома і живий. Його жінка була шваля. Потрошки заробляла, і вони жили. Так проминуло 12 років. І дружина його дочасно померла. Тоді брат Федорюк кинувся, що робити. Жінка вже не заробить. Він сліпий, залишився з дочкою. Стали йому люди допомагати, щоб оформити пенсію інваліда. А в нього ніякого документа, що він воєнний інвалід. І бюрократія безпечення йому відмовила. Правда, якийсь один вчитель зацікавився був його справою, але нічого не зміг зробити і справу не довів. Він надрукував оголошення в обласній газеті, щоб обізвався той чоловік, хто був призначений провідником Федорюкові, у якого залишилися його документи, щоб забрати у нього їх і оформити пенсію. Та ніхто не обізвався, і так проминуло 30 років. Після Федорікової розповіді я запропонував йому хоч і через 30 років, все ж взятися і попробувати добитися для нього пенсії. Він того спрагло хотів, надіявся, що може й получиться щось. Ми домовились, в надію на нашого Господа, що розпочинаємо Помолилися до Бога, тоді і далі постійно про те молилися, тому що на свої сили і знання зайве було надіятися. Надзвичайно безнадійна була та справа, тому що не було ніякого навіть малесенького папірця в користь Федорюка, а часу проминуло надзвичайно багато, але в Бога немає нічого неможливого. Я написав скаргу прохання від імені Федорюка Георгія і поїхав з нею в Чернівці в обласне управління соціального забезпечення. Настояв на зустрічі з керівником управління, розповів йому все і довго переконував його зробити все, що можливо, щоб не залишити так скривджену, забуту всіма людину на майбутні муки. Він категорично відмовляв, мотивуючи, що у Федорюка немає ніяких документальних доказів належності до військової служби під час війни. Тим більше про його інвалідність пов'язано з війною. А також у нього немає і робітничого стажу, щоб йому видати пенсію. Я переконував його, що до війни у нас на Буковині не було колгоспів, і робітничого стажу в селі ніхто не мав змоги заслужити». А після війни він вже був сліпий. Керівник твердив, що є фабрики сліпих і потрібно було працювати. Я знову твердив, що те в Чернівцях, а в сільі того немає. Він стояв на своєму. Я тоді взяв з другої сторони і казав йому: Я думаю, що у нашій державі в цей добрий час абсолютно сліпа людина, аби на печі просиділа без діла. Ціле життя, то однако соціальна допомога їй належить. Тим більше, якщо вона втратила зір в Збройних Силах під час війни. Він заперечив. В цієї людини немає документів. І я теж заперечив. Для цього у нас існують різні архіви. І така служба, як ваша, повинна все знайти, вияснити і допомогти людині, яка не має зору і не в змозі сама за себе добитися. Це ж ваш святий обов'язок по довгу вашої служби. А ви так холодно відмовляєтеся від людської біди. Він виправдувався. Ми вище закону теж не можемо скочити. Я далі твердив. Не може так бути, щоб наші так гуманні закони країни рад були такі недосконалі, щоб така людина була так скривджена. Якщо ви не візьметеся за цю таку запущену справу, а відмовитеся допомогти їй, я піду далі. По всіх інстанціях, хоч і до Москви дійду, і ця людина отримає те, що їй належить. Він розсердився і запитує, а ви хто будете цій людині? Чи яке місце ви займаєте в керівних органах, що ви так настоюєте? Я сказав, яке значення має для вас, хто є я? Я заміщаю ту людину, яка не може стояти за себе тут перед вами, тому що вона абсолютно сліпа і живе за 45 кілометрів від вас, від чернівців. Я цій людині ніякий ні родич і ніякий не начальник. Я його односельчанин з села Кам'ян, другого по області за кількістю населення. І якщо потрібно буде то за цю людину заступляться декілька сотень таких, як я, які є живими свідками того, що Федорюк був забраний разом з усіма при загальній мобілізації на фронт і повернувся сліпим. Керівник обласного відділу соціального забезпечення відкинувся на спинку стула і так гордо кинув мені. «Документи потрібні. Розумієте? Документи, а не юрба людей». Я спокійно сказав йому, шановний товаришу, в юридичному праві свідчення людей мають велике значення. Не понежуйте роль, як ви сказали, юрби. В нашому величезному селі повно вищої вишколеної еліти, різні начальники, керівники, вчителі, активісти, комуністи, і якщо всі вони залишили таку нещасну людину в такій біді... І за 30 років не взнали, що вона так скривджена, то того вже аж занадто досить. Тепер ми, ми з Юрби, візьмемося допомогти їй. І продовжу Я так розумію, що ви залишаєте при своїй категоричності, так? Він самовпевнено промовив. Причому тут категоричність? Я стою на законі. В такому разі, сказав я, я піду далі. І якщо вам прийдеться прекро, щоб ви не гнівалися на мене, я зовсім не хочу кудись йти, на вас жалітися. Я прийшов до вас, як до людини, в надії на законну людяність. А якщо ви так зухвало залишаєтеся при своєму, я змушений буду говорити у вищих інстанціях, що я був у вас, але ви відмовили. Він сказав, «Ідіть». Я розпрощався і вийшов. В тому його кабінеті сиділа за столом якась дама, і всю нашу розмову чула. Коли я вийшов і пішов по коридорі, почув, що мене доганяє якась жінка, відсокуючи своїми каблучками швидкі кроки. Коли вона порівнялася зі мною, тихенько доторкнулася мого плеча своєю рукою і ледь ківнула головою, щоб я йшов за нею. Я зрозумів той жест і пішов. Коли ми зайшли за угол коридору, і там вже ніхто нас не бачив, вона тихо мені сказала. Я хочу вам щось підказати, але будь ласка, щоб про те ніхто не знав. В противному разі я буду мати великі неприємності. Я пообіцяв, що не підведу її, і вона, спостерігаючи, чи нас ніхто не бачить, сказала мені тихо. Я все чула, як ви відстоювали за ту сліпу людину. Дуже правильно робити. Послухайте мене. Скоро у Москві відбуватиметься 25-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. При з'їздах партії завжди працює комісія по скаргах, яка має дуже великі державні повноваження – Якщо ви напишете в ту комісію все те, що ви говорили тут, та людина отримає пенсію. Але не підведіть мене, нікому ні слова про мене. Я по-скорому завірю, що все розумію і не підведу. Подякував її і ще одне спросив. Скажіть, будь ласка, адресу. Як адресувати письмо? Вона сказала, Москва, Кремль, 25-му з'їздові КПСС. Я знову її подякував, і ми розійшлися. Я явно бачив Боже втручання в ту справу. Порада тієї жінки була першим каменем у фундаменті Федорукової пенсії. Я описав від імені Федорука всю ту справу на російській мові і відправив поштою в Москву, в Кремль, 25-му з'їздове КПСС. Але не з нашого села, тому що в селі Якби побачили, що хтось звертається до Москви в Кремль, то обов'язково би не пропустили того листа в страху, що хтось щось доносить на керівників села урядові, я його здав на поштампі в червцях заказним письмом з повідомленням про його отримання адресатом. 25-й з'їзд партії проходив на протязі 10 днів. А 6 дня. Роботи з'їзду до нас, до Кам'янки, приїхали вже пани, товариші з Києва, з Міністерства соціального забезпечення, з панами з Чернівців і району. Зайшли в сільську раду і розпитали, чи то правда, що в селі є така сліпа людина, яка 30 років не отримує пенсії. Назвали фамілію і ім'я її. Секретар сільради разом з головою змушені були признати, що є така людина. Як вони почували себе тоді, нетрудно уявити. Тридцять років керуючий орган сільради не виявив так скривдженої людини, щоб допомогти їй. Що то за керівництво? При такій кількості державних діячів. Аж один з рядових, і то сектант, Взявся за ту справу і вже дійшов до вищої інстанції в Кремлі. Я при цьому не був і не можу описати, чим вони оправдувалися. І чи може бути оправдання у такій халатності. Все написане до 25-го з'їзду партії підтвердилося. Всі ті пани поїхали до Федорика додому. Тоді вони роз'яснили Федорикові, що в зв'язку з тим, що у нього немає ніяких документів, Пенсію воєнного інваліда він отримати не може. Але якщо погоджується, то може отримувати пенсію колгоспника, яка тоді складала всього 20 карбованців. То було дуже-дуже мало. Воєнні інваліди отримували по 70 карбованців. Федорюк тішився і таке і дав згоду на те. Вони при від'їзді від нього сказали йому дати заяву. На загальні збори колгоспників, щоб йому колгосп дав таку пенсію і він її отримає. Ті пани з Міністерства області і району не виконали своєї місії чесно, вони пішли шляхом саме меншого опору. Дайте заяву у колгоспі і все, вам дадуть пенсію. І всі турботи проте себе скинули. Вони, як державні мужі, наділені уповноваженням з'їзду партії з Кремля, могли при так запущеній справі скривдженої людини своєю владою розпорядитися, щоб всі архіви Союзу дали дані Профедолюка. І то поза чергою, терміново, щоб негайно забезпечити людину, яка була б крадена на протязі тридцяти років, та, на жаль, того не зробили. Якби був Федорюк запротестував і домагався повної правди, вони були б пішли на те, що я вище описав, і було б набагато легше і скоріше достигнути мети, і кращим результатом. Але Федорюк не знав, не розумів, яку владу мали ті люди, і з радістю погодився на запропоноване. Я коли вчув про те, пожалкував. Але було вже пізно. Написав Федорюкові заяву на загальні збори колгоспників, і ми чекали рішення загальних колгоспних зборів. Моя дружина Домочка тоді працювала в колгоспі касіром, і в неї в касі зберігалася книга протоколів. І кожен раз, коли засідало управління колгоспу, вона була присутньою на ньому щоб вести запис рішень в книгу протоколів, які ухвалювало правління. Перед кожними загальними зборами колгоспників, які мали відбутися, засідало правління колгоспу, щоб переглянути всі подані людьми заяви, кому задовільнити, а кому відмовити. Прийшла моя домочка з такого правління і каже мені. На правлінню відмовили Федорікові в його просьбі. Встав голова колгоспу Стрілак і навіть не допустив, щоб його заява була зачетана на зборах. Я дуже був здивований і зворушений таким чинком. Як голова колгоспу не посоромився людей відмовити такій нещасній людині, щоб один раз в місяць та людина отримувала з коштів колгоспу 20 карбованців?